bueno visita batxo bat eskatu beon galzerdittuari eh, eta bereek azalduziguten irudi zilikoaren ongor Ba, erabiltaileekin egia estatutan nahi genuen informazio guzti hori. Entzun meritu zurrumurroiek egia zirela konturatu binen ze hauek esan ziguten bere, zerbitzuaren inguruko informazioa gabezia eta jantoki sozial erako bat ez ere, xarbidea kobaldintzen e, arakerian den dela, ez? Eh? Batez ere, jantoki sozial edaz hartzeko, egizartelan enbilarekin egin berda bisikalenduziko, eta berak ematen dizu baimena, baina ez daude argi tintzut izan duten bete berreko baldintzak, eh agiri ori lortu alatzateko eta sarrera virtualizatzeko. Gero ikusi duguna berez gizarte zerbitzuen helburutako bat hori da, eh, inklusio soziala e, bultzatzea edo edo saiatzea, baina ikusi dugun e, realitatea bezuelakoa da. Eh, egiten duena da existencialismo puro balde erebiltzaiek 3 urte daramatela jandomo sozialera eta bizitate topagunerara hurbiltzen eta ez alginolako interbentzioerik ez eskomunitarioa ez soziala orduan eh zube zube konponbidere gilliatzetik ez arte zerbitzu